Umeri ibn Hatabi radhiyallahu anhu tregon se një herë dikush nga xifutët i kishte thënë atij O prisi i besimtarëve, është një ajet në librin tuaj të shenjtë, të cilin të gjithë ju muslimanët e lexoni, ajet i cili po të na ishte shpallur në neve, xifutve, sigurisht se do ta kishin bërë fest ditën e shpalljes së tij. Umeri radhiyallahu anhu e pyet, cili ajet është ai? Xifuti i përgjigjet. Këtë ditën e porsasa për ju fen tuaj, e plot소가 mirësin tim mbi ju dhe zgjodha islamin si fejë për ju. Umeri radiallahu anhu, ju përgjigjë. Pa dushim që ne e di mirë ditën dhe vendin në të cilin i ka zbritur këja jetë pe gamberit a le i selam. Ka qenë ditë e gjuma dhe i përshëndronëte në Arafat. Trasmeton imam Buhariju. Këto hadithe mundësohen nga gjamian bret.com